Укріплю трохи тіло. Мене ж у печері зачини на сорок днів та ночей, А тоді приходь. Князь те учинив, наказав слугам Засипати вхід землею з камінням, Лише малу продухвину залишивши. Коли ж минуло сорок днів, Прийшов князь із слугами, Розкидали прохід у печеру і знайшли преподобного на землі. Лежав він наче мертвий, їжа ж не була попсована. Але й не торкнута, тронки ж і вода так само. Не взяв і трохи того великий пісник і не скуштував. І жахнувся князь Четвертинський і попросив благословення. Сам же преподобний устав, і не було в його тілі ніякого виснаження. Сказав він князеві та людям, що там були. Не можу вже тут лишатися, бо не бажаю слави людської. І не вважаю своє пробуття в печері подвигом, бо хотів відбути цей час стоячи, але... Утруднився і дозволив собі сісти Коли ж сів, захотілося мені лягти А коли ліг, то не міг уже ані сидіти, ані стояти Це значить, що не укріпив я ще свого духу І він знову пішов блукати по лісах та вертепах І знайшов ще вищу гору А ще знайшов кинуту кимось кодолу Примітка. Кодола – груба вірьовка. Одним кінцем прив'язав себе за ногу, а другим окрутив каменя, і так, стоячи на горі, дивився небо, прозираючи розумом вище небес долішніх. І знову прочули про нього люди і почали до нього приходити, просячи помочі на хвороби свої. Прийшов й один священник із недалекого містечка і, побачивши його прив'язного, сказав, людина не пес і прив'язі не потребує, а має волею та розумом прив'язувати себе до одного місця. Це почувши, преподобний відв'язав себе і відтоді зв'язував себе тільки вільною волею. Захотів бути Христові самовільним в'язнем. І не сідав він, і не лягав, а тільки стояв, дивлячись на небо, і молячись, і поклони б'ючи. Пройшла про нього слава на весь край Волинський та Поліський. Навіть із Поділля та Червоної Руси приходили до нього люди – Несли хворих своїх, чи самі з власними бідами прибували З напастями чи скорботами, ті, що від бісів мучилися І всі вони діставали поміч, тоді ще святий без розбору всіх лікував Хто ціль був, хто в тиху, чи іншу якусь поміч Преподобний же, зцілюючи, казав кожному Прославляй Бога, що зцілив тебе, і ніколи не дерзай зголошувати, що тебе Микита вилікував, бо не матиме сили це зцілення. Але люди, гріхами сповнені у світі цьому, сказав із притиском юнак, розходячись по домівках, не Бога славили, а таки преподобного. І так збувалося його словом. Хто хворий був і зцілювався, знову хвороби власні повертав. Хто бісом бував мучений, знову пускав нутро своє біса. А хто в скорботі був, скорботою переповнювався, як давніше. Та слава про преподобного ширилася попри все те, і ще більше потекли до нього всілякі люди, навіть чужиземці, всі хотіли торкнутися його і взяти благословення. І відчув святий тугу велику і утяження від такого пошанування, бо не мало ні хвилини спокою, ні вдень, ні вночі, не ставало йому навіть часу на спокійну молитву, а тільки цьому і хотів віддатися.